Розділ 17 Гра Коли Едвард повернув на мою вулицю, почав накрапати маленький дощик. Досі я не сумнівалася, що Едвард залишиться поруч під час мого тимчасового перебування у реальному світі. Та потім я побачила чорну машину, припаркованого на нашій під'їзній доріжці старого Форда, і почула, як Едвард тихо й різко пробурчав щось нерозбірливе. Відхиляючись якнайдалі від дощових крапель, на вузенькому ганку перед вхідними дверима позаду батькового візка стояв Джейкоб Блек. Коли Едвард припарковував пікап на узбіччі, обличчя Білі могло посперечатися незворушністю з кам'яною брилою. Джейкоб утупився собі під ноги, вигляд у нього був змучений. Тихий Едвардів голос аж пашів люттю. «Він перейшов межу». «Він приїхав попередити Чарлі?» Здогадалась я, швидше злякавшись, ніж розлютившись. Едвард мовчки кивнув. Крізь дощ, спопиляючи біллі поглядом примружених очей. Я ледве не знепритомніла від полегшення, що Чарлі немає вдома. «Дозволь мені самі з цим упоратися», – запропонувала я. Чорні провалля замість Едвардових очей вельми занепокоїли мене. На мій подив він погодився. «Так, напевно, буде найкраще. Втім, будь обережною». «Малий не в курсі». «Мене трохи зачепило, оте, малий». «Джейкоб не набагато молодший за мене», – нагадала я. Едвард поглянув на мене, гнів миттєво притамувався. «Я пам'ятаю». Вишкірившись, запевнив він. Я зітхнула, поклала руку на дверцята. «Затягни їх у дім», – проінструктував мене він. «Щоб я міг зникнути, я повернуся наприкінці дня». «Пікап тобі потрібен?» Запропонувала я, вигадуючи тим часом, як пояснити його відсутність Чарлі. Він закотив очі. На своїх двох я дістануся додому хочіше, ніж доповзе пікап. Ти не мусиш їхати, сумно сказала я. Мій сумний вираз змусив його посміхнутися. Насправді мушу. По тому, як відправиш гостей, кинув він похмурий погляд на блеків. тобі доведеться підготувати Чарлі до знайомства з новим хлопцем. Він широко всміхнувся, демонструючи 32 блискучі зуби. Я застогнала. Велике спасибі. У нього на вустах з'явилася моя улюблена кривовата усмішка. Я скоро повернуся, пообіцяв він. Стрельнув очима наганок, швидко схилився, щоб поцілувати лінію переходу мого підборіддя у шию. Моє серце несамовито затріпотіло. Я також зиркнула наганок. Обличчя Біллі втратила незворушний вираз, руки вп'ялися у ручки крісла. Скоро. Нагадала я, відчиняючи двері та виходячи під дощ. Я під побігла крізь мжичку до ганку, спиною відчуваючи Едвардів погляд. «Добрий день, Біллі! Привіт, Джейкобе!» Привітала я їх якомога радісніше. «Чарлі поїхав на цілий день. Сподіваюся, ви недовго чекаєте». «Недовго», – приглушеним голосом відповів Біллі. Чорні очі пронизували наскрізь. «Я просто хотів завести ось це. Казав він на коричневий паперовий пакет, що лежав у нього на колінах. «Дякую», – відповіла я, хоча не мала ані найменшої гадки, що там може бути. «Чому б вам не зайти в дім, щоб трішки посушитися?» Вдавшись, що не помічаю його напруженого пильного погляду, я відімкнула двері і жестом запросила їх проходити всередину. «Ось так, давайте я візьму», – запропонувала я, повертаючись, щоб зачинити двері. Дозволила собі кинути останній погляд на Едварда, він чекав, нерухомо завмерши. Очі були сумні. Це треба покласти у холодильник, зауважив Біллі, вручаючи мені пакет. Тут смажена риба фірмова страва Гаррі Клірвотера. Чарлі дуже любить. У холодильнику вона краще підсохне, знизав він плечима. Дякую, повторила я цього разу від щирого серця. Я вже перепробувала всі відомі рецепти на рибу, а тато сьогодні ввечері привезе нову порцію. Знову на риболовлі? У очах білі промайнув слабкий вогник. На старому місці, тоді, може, я заскочу до нього на зворотньому шляху. Ні, швидко збрехала я. Приязність, як корова язиком, злизала. Він збирався на нове місце, куди точно не маю гадки. Зміна моєї поведінки не залишилася непоміченою. Білі замислився. Джейку, сказав він, не зводячи з мене уважного погляду. Не принесеш із машини нову картину Ребеки. «Я привіз її для Чарлі». «Де вона?» – похмуро запитав Джейкоб. «Я зиркнула на нього, він втупився у підлогу, брови зійшлися на переніссі». «Здається, у багажнику», – сказав Біллі. «Можливо, щоб знайти її, доведеться добряче поритися». Джейкоб зіщулився і вискочив назад під дощ. Ми з Біллі мовчки дивилися одне на одного. Минуло кілька секунд, тиша стала ніяковою, тому я розвернулася і попрямувала до кухні. Почула, як мокрі колеса скриплять по лінолеуму. Він поїхав слідом. Я запхнула пакет на забиту верхню поличку холодильника, розвернулася на 180 градусів, щоб поглянути в обличчя Біллі. Густо вкрите зморшками лице, згорнута книжка для мене. «Чарлі повернеться не скоро», – сказала я майже грубо. Він кивнув на згоду, але промовчав. «Ще раз дякую за рибу», – натякнула я. Він кивнув. Я зітхнула і склала руки на грудях. Схоже, він зрозумів, що я вирішила закінчити і до того не дуже змістовну розмову. «Белло». Почав був він, а потім замовк, завагавшись. Я чекала. «Белло». Повторив він. «Чарлі – один із моїх найближчих друзів». «Так». Він дбайливо вимовляв кожне слово своїм гучним голосом. «І я помітив, що ти спілкуєшся з Калленом». «Так», – коротко відрізала «Я». Білі примружився. «Можливо, це не зовсім моє діло, та я гадаю, це погана ідея». «А ви праві», – погодилася я. «Це не ваше діло». Мій тон змусив злетіти вгору частково по сивілі мрови. «Ти, напевно, не знаєш, та родина Калинів має погану репутацію у резервації». «Правду кажучи, я знаю», – жорстко повідомила я. «Вони отримали таку репутацію незаслужено, хіба ні?» Адже нога жодного скалинів не ступала на землю резервації, чи я помиляюсь. Я помітила, як мій більш ніж прозорий натяк на угоду, що одночасно зобов'язувала та захищала плем'я, худко присадив Біллі. «Це так», – погодився він, сторожко позираючи на мене. «Схоже, ти знаєш про них чимало, більше, ніж я очікував». «Можливо, я знаю про них більше, ніж ви». Він міцно стиснув повні губи, обмірковуючи мої слова. «Можливо». Припустив він, та очі не стали менш пронизливими. «Чарлі також знає?» Він знайшов слабке місце у моїй броні. «Чарлі дуже високої думки прокаленів», – ухилилась я від прямої відповіді. Він миттю розгадав маневр. Не зрадів, але й не здивувався. «Це не моя справа», – сказав він. «Та це може стосуватися Чарлі?» «Але моя справа вирішувати, стосується це Чарлі чи ні. Може, я помиляюся?» Цікаво, він хоча б зрозумів кульгаве запитання, породжене бажанням не вибовкати нічого компрометуючого. Схоже, що так. На якийсь час він замислився. Дощ барабанив по даху. Це був єдиний звук у пронизливій тиші. Так. Нарешті здався він. Гадаю, це дійсно тільки твоя справа. Я полегшено зітхнула. Дякую, Біллі. Просто поміркуй над тим, що коїш було. Переконливо попросив він. Гаразд. Хутко погодилась я. Він насупився. «Я мав на увазі, не роби цього». Я поглянула в очі, у яких бреніла щира тривога за мене. Що я могла відповісти? Цієї миті голосно грюкнули вхідні двері, я аж підстрибнула. «Картини немає у машині. Ніде». Почули ми Джейкобове ображене пхикання ще до того, як він підійшов до нас. Коли він вигулькнув з-за рогу, сорочку на плечах кривалими мокрі плями. З волосся крапало. Ммм. Mm. Пробурчав Біллі, раптом набувши байдужого вигляду, і розвертаючи візок, щоб подивитися на сина. Значить, я забув її вдома. Джейкоб ефектно закотив очі. Чудово. Добре було. Скажеш, Чарлі? Зробив Біллі невелику паузу. Я маю на увазі, що ми заїздили в гості. Розкажу, промимрила я. Джейкоб отитерів. Ми вже їдемо? Чарлі повернеться не скоро. Пояснив Біллі, проїжджаючи повз Джейкоба. О! Джейкоб мав розчарований вигляд. Що ж, тоді гадаю до зустрічі іншим разом було. Звісно, погодилась я. Бережи себе. Попередив мене Біллі. я промовчала. Джейкоб допоміг батькові переїхати через поріг. Я трохи помахала їм, зверкнувши вбік наразі порожнього пікапа. І зачинила двері, перш ніж вони встигли відїхати. Я простояла хвилину у вітальні, слухаючи, як авто дало задній хід і рушило з місця. Постояла ще, чекаючи, поки притупляться роздратування та злість. Коли зрештою напруга трохи спала, я попрямувала нагору, щоб зняти парадний одяг. Переміряла парочку різних ковтин, не впевнена, чого очікувати від сьогоднішнього вечора. Оскільки вся увага зосередилася на майбутніх подіях, минуле видавалося неважливим. Тепер, звільнившись від впливу Джаспера та Едварда, я почала компенсувати попередню відсутність переляку. Мені швидко набридло вибирати одяг. Я натягнула стару фланелеву сорочку та джинси. Все одно вночі я буду в плащі. Задзвонив телефон. Я щодуху помчала вниз, щоб узяти слухавку. Один-єдиний голос я прагнула почути. Будь-який інший мене розчарує. Та я знала, що якби Едвард захотів поговорити зі мною, то, напевно, просто матеріалізувався б у кімнаті. «Ало?» – ледь чутно видихнула я. «Бело, це я!» – сказала Джесика. «О, привіт, Джес!» – повернулася я на грішну землю після хвилинної боротьби. «Здається, минуло кілька місяців. Ні, років, перш ніж я відповіла Джесиці. Як бал?» «Так, класно, ти не уявляєш!» – заторохтіла Джесика. Не потребуючи додаткового запрошення, вона заходилася хвилина по хвилині, описувати минулий вечір. У подібних місцях я мкала і акала, та зосередитися було нелегко. Джесика, Майк, бал, школа наразі видавалися такими далекими. Очі без кінця зіркали у вікно, намагаючись крізь густі хмари визначити положення сонця. "Ти чуєш, що я кажу, Бело?" роздратовано запитала Джес. "Вибач, що?" «Я кажу, Майк поцілував мене. Ти можеш повірити?» «Супер, Джес», – мовила я. «А що вчора робила ти?» Пішла Джесика у контратаку, схоже, досі переймаючись моєю неуважністю до її новин. «Чи, може, її засмутило, що я не вимагаю подробиць?» «Чесно, нічого. Просто потинялася на дворі, щоб погуляти на сонечку. Я почула, як авто Чарлі заїздить у гараж». «Що чути про Едварда Калина?» В двері гучно відчинилися. Чарлі гупав унизу біля сходів, розкладаючи риболовні снасті, е, завагалась я, не упевнена, яку байку викласти Джесиці. Привіт, малятко!» закричав Чарлі, заходячи на кухню. Я помахала лапкою. Джес почула його голос. О, там твій тато. Тоді все, поговоримо завтра. Побачимося на тригонометрії. Бувай, Джес, повісила я слухавку. Привіт, тату, сказала я. Він відмивав руки у раковині. Де риба?» «Поклав у холодильник». «Піду візьму пару штук, поки не замерзла». «По обіді Біллі закинув нам трохи смаженої рибки від Гаррі Клєрвотера». Я намагалася говорити захоплено. «Правда?» загорілися у Чарлі очі. «Я її обожнюю». Поки я готувала вечерю, Чарлі взявся до прибирання. Невдовзі ми сиділи за кухонним столом і мовчки вечеряли. Чарлі насолоджувався їжею. Я відчайдушно роздумувала, як виконати своє завдання – намагаючись вигадати спосіб підняти непросту тему. «Чим займалася сьогодні?» – запитав Чарлі, вириваючи мене з земліяного стану. «Ну, тинялася по хаті по обіді, а власне, конкретно останні півгодини. Я намагалася говорити оптимістично, та по спині бігли дрежаки. А вранці ходила в гості до калинів. Чарлі впустив виделку». «Ти маєш на увазі до лікаря калина?» – ошелешено запитав він. Я вдала, що не помітила його реакції. Так. І яким вітром тебе туди занесло? Виделка досі лежала на столі. Ну, в принципі, типу, у мене сьогодні ввечері побачення з Едвардом Калином. То він відрекомендував мене своїм батькам. Тату? Ой, здається, у Чарлі аневризм. Тату, з тобою все гаразд? Ти зустрічаєшся з Едвардом Калином? Прогримів він. Ого. Я гадала, йому подобається калини Він занадто дорослий для тебе Виголосив Чарлі Ми обоє вчимося у старшій школі Виправила я Хоча він набагато ближчий до правди, ніж уявляє Чекай, котрий з них Едвін? Едвард, наймолодший, родуватий шатен Той, що красень, той, що схожий на Бога О! Вичував з тебе Чарлі Це краще гадаю Мені не подобається найстарший я впевнений, він хороший хлопець і все таке, але він задорослий для тебе. Цей Едвін – твій хлопець? Едвард, тату. То він твій хлопець? Щось таке. Минулого вечора ти казала, що тебе не цікавить жоден хлопець у місті. Він підняв виделку, і я зрозуміла, що найгірше позаду. Бачиш, тату, Едвард мешкає за містом. Він пронизливо глянув на мене, переживуючи страву. І взагалі... Вела я далі. «Розумієш, ми перебуваємо на ранній стадії. Не треба розмовами про хлопців змушувати мене червоніти, гаразд?» «Коли він прийде?» «За кілька хвилин». «Куди він тебе поведе?» Я голосно зітхнула. «Сподіваюся, ти не збираєшся вдавати іспанського інквізитора. Я піду пограти в бейсбол з його родиною». Чарлі насупився, потім зрештою розсміявся. «Ти граєш у бейсбол?» «Швидше за все, більшу частину гри я проведу в якості глядача». «Напевно, хлопець не на жарт припав тобі до душі», – підозріливо зауважив Чарлі. Я зітхнула і закотила очі на згоду. Почувши, як перед будинком заривів двигун, я скочила з місця і заходилася мити тарілки. «Покинь ти посуд, я помий його ввечері, ти мене розпестиш». Задзвонив хідний дзвінок. Чарлі гордо попрямував, щоб відчинити двері. Я йшла на півкроку позаду. До останньої миті я не зауважила, наскільки сильна злива на дворі. Едвард зайшов на світло від лампи на ганку, одягнений як хлопчик-модель із реклами плащів. «Заходь середину, Едварде». Я полегшено зітхнула, коли Чарлі не переплутав його імені. «Дякую, пане Свон». З повагою відповів Едвард. «Давай не соромся і називай мене Чарлі. Ось так, я візьму твою куртку». «Дякую, сер». «Сідай тут, Едварде». Я скривилася. Едвард плавно опустився на єдиний стілець, тим самим змусивши мене сісти поруч із паном Своном на дивані. Я розлючено зиркнула на нього. Він підморгнув мені за спиною у Чарлі. «До мене дійшли чутки, що ти ведеш мою дівчинку подивитися бейсбол». Лише у штаті Вашингтон факт, що на дворі лє як із відра, не має жодного впливу на заняття спортом просто неба. «Так, сер. план саме такий». Едвард не видавався здивованим, що я розповіла татові правду. Втім, він міг слухати розмову. «Гадаю, ідея належала тобі?» Чарлі засміявся, Едвард підтримав його. «Гаразд, підвелась я. Досить уже знущатися з мене. Ходімо». Я пішла до вітальні, одягнула куртку. Вони попрямували за мною. «Не повертайся дуже пізно, Білко. Не хвилюйтеся, Чарлі. Я привезу її додому рано», – пообіцяв Едвард. «Ти потурбуєшся про мою маленьку, добре?» Я застогнала. Вони не звернули на мене уваги. «Обіцяю вам, сер, зі мною вона буде в безпеці». Чарлі не міг сумніватися в Едвардових словах. Щирість бриніла у кожному слові. Я почимчикувала на двір. Обидва розсміялися. Едвард пішов злідом. Я замерла на ганку, як укопана. Біля пікапа стояв джип, справжній монстр, з колесами мені по пояс. Над передніми та задніми фарами металеві ґратки. Чотири великі протитуманні фари прилаштовані до захисного брусу. Дах блискучого червоного кольору. Чарлі тихо присвиснув. «Не забудьте про паски безпеки», – вичавив він. Едвард підійшов до пасажирських дверей і відчинив їх. Вимірявши на око відстань до сидіння, я приготувалася стрибати. Він зітхнув, підняв мене однією рукою і посадив на місце. Сподіваюся, Чарлі не помітив. Поки Едвард нормальним людським кроком ішов до водійських дверей, я намагалася застебнути пасок безпеки. Пряжок виявилося забагато. «Що це таке?» – запитала я, коли він відчинив двері. «Додаткові ремені бездоріжника». О, я намагалася виявити, куди вставляти яку пряжку. Виходило не дуже. Він зітхнув і потягнувся, щоб допомогти мені. На щастя, дощ періщив, як із відра. Чарлі на ганку здавався розмитою фігурою. Значить, він не бачив, як Едвардові пальці повільно блукали по моїй шиї, погладжували ключиці. Я залишила марні спроби допомогти йому і зосередилася на нормалізації власного дихання. Едвард повернув ключ, джип із ревом прокинувся до життя. Ми помчали. У тебе дуже... М -м, великий джип. Це Емитюв. Я подумав, ти не захочеш бігти всю дорогу. Де ви тримаєте цього монстра? Переробила одну з перебудов під гараж. Ти не хочеш пристегнутися. Едвард недовірливо зиркнув на мене. Тут до мене нарешті дійшло. Бігти всю дорогу? Тобто ми все одно бігтимемо якусь частину? Мій голос мимоволі підвищився, а він вишкірився. Ти не бігтимеш. Мене знудить. Заплющ очі, і все буде добре. Я прикусила язика, воюючи з панікою. Едвард нахилився, щоб поцілувати мене у маківку, потім застогнав. Я збентежено поглянула на нього. «Ти так чудово пахнеш під дощем», – пояснив він. «Чудово в хорошому чи в поганому розумінні?» Сторожко поцікавилась я. Він зітхнув. «І так, і так». Не знаю, як він орієнтувався у пітьміс у цільній стіні дощу, та якимось чином він знайшов від галуження дороги, що більше нагадувало гірську стежку. Тривалий час розмовляти було неможливо, і я без кінця стрибала вгору вниз, як відбійний молоток. Едвард, схоже, насолоджувався поїздкою. Широка усмішка не сходила з вуст. Ми дісталися кінця дороги. Дерева зеленими стінами оточили джип із трьох боків. Дощ перейшов у мжичку, що зменшувалася з кожною секундою. У просвіті між хмарами проглядало небо. «Вибач, Бело, далі доведеться йти пішки». «Знаєш що?» «Я краще почекаю тут». «Де поділася твоя мужність? Сьогодні вранці ти була надзвичайною». «Я ще не забула минулого разу. Невже це було тільки вчора?» Замить Едвард опинився біля моїх дверей і почав мене відстібати. «Я сама пораюся, Ти йди вперед!» – запротестувала я. «Ммм...» mm. – замислився він, хутко звільнивши мене. «Здається, доведеться вплинути на твою пам'ять». «Перш ніж я встигла якось відреагувати...» Він витягнув мене із джипа і поставив на землю В ряди годи пролітала поодинока крапля дощу Аліса мала рацію «Вплинути на мою пам'ять?» Нервово перепитала я «Щось таке?» Він уважно, напружено спостерігав за мною Та в глибині очей стрибали жартівливі бісики Поклав руки на джип обабіч моєї голови І нахилився вперед Змушуючи мене втиснутися назад у двері Нахилився ближче його обличчя опинилося за кілька сантиметрів від мого. Тікати було нікуди. Ну? Аромат Едвардового дихання завдав невиправної шкоди моєму процесу думання. Що саме тебе непокоїть? Я можу вдаритися в дерево. Ледве не задихнулася я. І загинути. А ще мене знудить. Він з усиллям волі притамував посмішку. Нахилив голову, ніжно торкнувся холодними губами западинки на кінці шиї. Ти досі хвилюєшся? Прошепотів він у мою шкіру Так Намагалась я зосередитись Я вдарюся у дерево Мене знудить Ніс прокреслив лінію вгору по горлу до початку підборіддя Холодне дихання ледь лоскотало шкіру А тепер? прошепотіли губи біля підборіддя Дерева Видихнула я дота. Він підвів обличчя, щоб поцілувати повіки Бело «Ти серйозно думаєш, що я вріжуся в дерево?» «Ти? Ні. А я, можливо». Голосу бракувало впевненості. Едвард відчув запах легкої перемоги. Він повільно цілував щоку, зупинившись біля краєчка вуст. «Я дозволив би дерево вдарити тебе?» Його вуста ось-ось діткнуться моєї тремтячої нижньої губи. «Ні», – видихнула я. Знала, що у моєму бездоганному захисті ще є козирі, та не могла наразі їх пригадати. «От бачиш», – сказав Едвард. Його губи мандрували моїми. «Боятися нічого, правда?» «Так», – здалась я. Потім він майже різко взяв моє обличчя в долоні і поцілував мене по-справжньому. Його неподатливі вуста переплелися з моїми. Немає жодного виправдання моїй поведінці. Обочевидь, я мала б зробити певні висновки, Та я не змогла зупинитися і відреагувала точнісінько, як першого разу. Замість безпечної нерухомо завмерти, Мої руки потягнулися і міцно обвили Едварда за шию. Я раптом приросла до його кам'яної фігури. Я зітхнула, губи розтолилися. Він відсахнувся, без зусиль розірвавши мій захват. «Прокляття, Бело!» – різко видихнув він, важко сапаючи. «Бело, ти мене вб'єш. Клянуся, так і буде». Я нахилилася вперед, впершись руками у коліна, щоб не впасти. «Тебе неможливо убити». Промимрила я, намагаючись дихати нормально. «Я теж так вважав до того, як зустрів тебе. А тепер забираємося звідси, доки я не накує в дурниць», – загарчав він. Едвард закинув мене на спину, як і вчора, та я помітила, що йому знадобилися додаткові зусилля, щоб зробити це ніжно. Я обхопила ногами його талію і з'єднала руки у смертельному захваті навколо шиї. «Не забудь заплющити очі», – суворо попередив Едвард. Я хутко притулила обличчя до його лопатки, прикрилася рукою і міцно заплющила очі. Враження було, що ми стоїмо на місці, я відчувала, як Едвард плавно рухається піді мною, та рух був таким рівномірним, наче він ішов по тротуару. Думка зиркнути у півока, тільки щоб переконатися, чи насправді він летить крізь ліс, як минулого разу, спокушала мене, але я втрималася. Воно не варто жахливого запаморочення. І я вдовольнилася тим, що слухала Едвардове рівномірне дихання. Я до кінця не розуміла, що ми зупинилися, доки він не потягнувся, щоб торкнутися мого волосся. Ми на місці було. Я ризикнула розплющити очі. Точно, ми зупинились. Я розчепила за дерев'яні лікінцівки, звільнивши Едварда, і зсунулася вниз, приземлившись на п'яту точку. Ох! сердито пхикнула я, поцілувавшись із мокрою землею. Едвард недовірливо витріщився, вочевидь іще не знаючи, чи він досі сердитий, чи вже може з мене сміятися. Врешті-решт, мій розгублений вигляд доконав його, він невтримно розроготався. Я підвелася і, не звертаючи на нього уваги, заходилася здрушувати з куртки траву та бруд. Гиготіння тільки посилилося. Я розлючено почимчикувала вглиб лісу. Його рука опинилася на моїй талії. «Куди ти зібралася, Белло?» «Подивитися на бейсбольний матч?» Схоже, когось гра більше не цікавить, та я не сумніваюся, що решта чудово проведуть час без тебе. «Ти йдеш не в той бік». Я розвернулася, не дивлячись на нього, і гордовито покрокувала у протилежному напрямку. Він знову спіймав мене. «Не серця. Я нічого не міг із собою вдіяти. Бачила б ти своє обличчя?» Тихенько хихотнув він, не втримавшись. «О, тобі, значить, можна казитися, а мені ні?» – запитала я, зводячи в брови. Я розсердився не на тебе. Бело, ти мене вб'єш, кисло процитувала я. Проста констатація факту Я спробувала відвернутися, та він миттю схопив мене. Ти розсердився, наполягала я. Так. Ти щойно казав, що скаженів не через тебе. Бело, невже ти не бачиш?. Він раптом напружився, заговорив цілком серйозно. Хіба не розумієш? Не бачу чого. Поцікавилась я, збентежена неочікуваною зміною настрою, не менше, ніж словами. «Я ніколи не серджуся на тебе. Хіба б я міг? На тебе, сміливу, довірливу, теплу?» «Тоді чому?» Прошепотіла я, пригадуючи напади похмурого гумору, котрі забирали Едварда у мене і котрі я завжди класифікувала як виправдане розчарування. «Розчарування через мою слабкість, повільність, неконтрольовані людські реакції». Він обережно взяв моє обличчя у долоні. «Я скажи нію через себе», – ніжно сказав він. «Через те, що я, здається, не можу не наражати тебе на небезпеку. Саме моє існування змушує тебе ризикувати. Інколи я буквально ненавиджу себе. Я мав би бути сильнішим, мав би…» Я затулила долони його рот. «Досить». Він узяв руку, прибрав її з вуст і притиснув до обличчя. «Я кохаю тебе», – сказав він. Убого вибачення моїм очинкам. Та все одно це правда. Вперше він сказав, що кохає мене. Сказав чітко і ясно. Можливо, він цього не усвідомлює. Та я, безперечно, так. Тепер будь ласка, постарайся бути хорошою дівчинкою. Повів далі він, схилився і легко пробіг губами по моїх. Я завмерла абсолютно нерухомо. Зітхнула. Пам'ятаєш, ти пообіцяв шефу відділку свону, що рано повернеш мене додому? «Нам краще рушати». «Слухаюсь, мем. Він грайливо посміхнувся і звільнив мене. За винятком однієї руки. Провів пару метрів крізь високу вологу папороть і павутину моху навколо розлогої могутньої цуги. І от ми на місці, на краю величезного відкритого поля в ущелені між вершинами Олімпійських гір. Воно вдвічі більше за будь-який безбольний стадіон. Я побачила решту родини. Есме, Емет і Розалія – що сиділи на одинокому валуні, були найближче, метрів за сто. Набагато далі я розгляділа Джаспера і Алісу, щонайменше за 400 метрів від нас. Схоже, вони щось підкидали та ловили, та я не бачила м'яча. Здається, Карлайл відмічав бази. Але хіба вони можуть бути на такій відстані? Коли ми зайшли на поле, трійця на камені підвелася. Есме вирушила до нас. Емет вчинив аналогічно, зупинивши на розалі довгий погляд. Та граційно встала й попрямувала до поля, навіть не глянувши у наш бік. У мене звело живіт. «Едварде, це ти риготав?» – запитала Есме, підходячи до нас. «Було таке враження, що ведмідь подавився», – пояснив Емет. Я невпевнено всміхнулася до Есме. «Це був він, він». Белла ненавмисно зробила дещо вельми смішне, – пояснив Едвард, швидко вирівнюючи рахунок. Аліса залишила позицію і побігла. Чи то пак потанцювала до нас. Мчала як вихор, але плавно загальмувала біля наших ніг. «Вже час!» – оголосила вона. Щойно слова злетіли з її вуст. Глухий гуркіт грому струснув ліс позаду мене, вдарив на заході біля міста. «Моторошненько, ага!» – по-дружньому просто сказав Емет, підморгуючи мені. «Ходімо!» – Аліса простягнула руку Емету, і вони стрілою помчали до велетенського поля. Вона бігла як газель – його ж грація та точність майже не поступалися швидкості. Все ж Емета складно було порівняти з Газеллю. «Готова до гри», – запитав Едвард, очі аж сяяли від нетерпіння. Я намагалася кивнути з належним ентузіазмом. «Приєднуйся до команди». Едвард хихотнув, скойовдив мені волосся і стартонув навздогін за тими двома. Він біг енергійніше, радше як гепард, ніж Газель, і швидко їх обігнав. Від його грації та сили у мене перехопило подих. «Ходімо й ми!» – запитала Есме, м'яким молодійним голосом. Я зрозуміла, що стою з розтуленим ротом та витріщаюся Едварду вслід, тож худко змінила вираз, кивнула. Есме не підходила ближче, ніж на метр. «Цікаво, невже вона досі старано намагається не налякати мене? Вона прилаштувалася до мого темпу ходьби, і, схоже, це її не дратувало. Ви не граєте з ними?» Сром'язливо поцікавилась я. «Ні, я волію бути суддею. Мені подобається змушувати її грати за правилами», – пояснила вона. «Полюбляють махлювати?» «О, так. Чула б ти, як вони сперечаються. Власне, я сподіваюся, що ти не почуєш, інакше подумай, що вони виросли у вовчій зграї». «Ви говорите, як моя мама», – здивована засміялась я. Вона всміхнулася. «Я переважно думаю про них, як про дітей». Не змогла позбутися материнських інстинктів. «Едвард не говорив тобі, що я втратила дитину?» «Ні», – приголомшено примирила я, щосили намагаючись зрозуміти, котре життя вона має на увазі. «Так, моє перше і єдине дитя. Померло за кілька днів по народженні. Біднесеньке малятко», – зітхнула вона. «Знаєш, це розбило мені серце, тому я стрибнула зі скелі», – додала вона ніби між іншим. «Едвард сказав, ви впали?» – запнулася я. «Справжній джентльмен!» – сміхнулася вона. «Едвард – перший із моїх нових синів. Я завжди так його сприймала, хоча він старший за мене, принаймні у новому житті. Приязно усміхнулася мені вона. Тому я щаслива, що він знайшов тебе, дорогенька!» я в ніжності прозвучав природно з її вуст. Занадто довго він був одинаком. Мені боліло дивитися, що він не має пари. «То ви не проти?» – невпевнено поцікавилась я. «Не вважаєте, що я йому не пасую?» «Ні», – поринула вона у задуму. «Ти йому потрібна?» «Якось воно буде», – сказала вона, хоча тривога прорізала бездоганне чоло парою з морщук. Ударив грім. Есме зупинилася. Очевидячки, ми дісталися краю поля. Здається, гравці вже встигли поділитися на команди. Едвард стояв далеко в лівій частині поля. Карлайл? Між першою та другою базами Аліса тримала м'яч, стоячи на місці Що по ідеї мало бути Пічерською гіркою Емет крутив у руках алюмінієву биту Її не було видно Чути лише свист у вітрі Я чекала, що він підійде додому Початкової бази у куті сектора Та коли він став у позицію Зрозуміла Він на місці Просто дім далі від Пічерської гірки Ніж я могла уявити Джаспер стояв за метр позаду він був у другій команді. Певна річ, ніхто не вдягнув рукавичок. «Добре!» – чітко вигукнула Есме, щоб її почув навіть Едвард, якби далеко він не був. «Бетер, давай!» Аліса стояла прямо, оманливо завмерши. Схоже, вона надає перевагу не показному, а хитрому віндапу. Тримає м'яч обома руками на рівні пояса. Потім китком кобри права рука вилітає вперед, і м'яч б'ється об джаспорову руку. «Страйк?» Прошепотіла я до есме. Якщо бита не торкнулася м'яча, це страйк, підтвердила вона. Джаспер метнув м'яч, а ліса бездогано його зловила. На мить дозволила собі вишкіритися, потім її рука знову завертілася. Цього разу якимось дивом бита зуміла перехопити невидимий м'яч. Нищівний, схожий на звук грому, тріск від удару, луною розкотився горами. Я відразу зрозуміла, навіщо потрібна гроза. Міяч метеором пронісся над полем, полетівши далеко у ліс. «Гомран!» – пробурмотіла я. «Зачекай!» – попередила Есме і підняла руку, уважно дослухаючись. Емет нечіткою плямою мчав між базами. Йому на п'яти насідав Карлайл. До мене дійшло, що я не бачу Едварда. «Аут!» – чітко вигукнула Есме. Не вірячи власним очам, я витріщилася, як Едвард вилетів на узлісся, завискаючи у піднятій руці м'яч». Навіть я помітила широку посмішку. «Емет б'є найсильніше», – пояснила Есме. «А Едвард бігає найшвидше». Перед моїми недовірливими очима продовжувався інінг. Просто нереально встигнути за блискавичністю польотів м'яча. За швидкістю, з якою гравці ганяли полем. Наступну причину, чому калини чекали на грозу, щоб пограти у бейсбол. Я зрозуміла, коли Джаспер, намагаючись переграти Едварда, що неухильно перехоплював м'яч, подав Карлелові граундбол. Карлел налетів на м'яч, Джаспер помчав до першої бази. Коли вони, зіштовхнувшись, гепнулися на землю, здалося, що одна величезна каменюка впала на другу, вщент її розтрощивши. Я підстрибнула від хвилювання, та навдивовижу обидва виявилися неушкодженими. «Сейф!» – спокійно виголосила Есме. В еметової команди була перевага в одне очко. Розалія примудрилася облетіти бази, влучно спіймавши одну з потужних еметових подач, коли Едвард третє не дав м'ячу упинитися за межами поля. Він хутко примчав до мене, сяючи від задоволення. «Ну, що ти думаєш?» – запитав він. «Одне знаю, напевно. Тепер я не зможу додивитися до кінця стару нудну бейсбольну лігу». «Ніби ти раніше часто її дивилася?» – зареготав він. «Я трішки розчарована», – вирішила піддражнити я. «Чому?» – здивовано запитав Едвард. «Було б непогано дізнатися бодай одну річ, яку б ти не робив краще за всіх на світі». На обличчі промайнула фірмова крива посмішка. У мене перехопило подих. «Я пішов», – сказав Едвард, повертаючись на поле. Він грав мудро, подаючи м'яч низько, поза досяжністю вправних рук Розалії в аутфілді, найвіддаленіший від дому частині поля, і близько, в домчав до двох баз, перш ніж Емед зумів повернути м'яч у гру». Одного разу Карлайл подав м'яч так далеко за поле, бумс вдарило по вухах, що вони з Едвардом отримали по очку. Мініатюрним кулачком Аліса легенько штурхнула їх по черзі. Упродовж гри рахунок постійно змінювався. Гравці підштрикували одне одного в залежності від того, хто лідирував, як звичайні вуличні бейсболісти. Час від часу Есма закликала до порядку. Грім роздирав небо, та ми залишалися сухими, як і передбачила Аліса. Карлайл був бетером, Едвард ловцем, коли Аліса раптом хапнула ротом повітря. Я не спускала очей з Едварда, тому помітила, як його голова різко сіпнулася у її бік. Їхні погляди зустрілися, відбувся моментальний обмін інформацією. Едвард опинився біля мене, перш ніж решта встигли запитати Алісу, що трапилося. «Алісо?» – напружено сказала Есме. «Я не бачила, не могла попередити», – прошепотіла вона. На цю мить усі зібралися навколо неї. «Що трапилося, Алісо?» – запитав Карла спокійним владним голосом. «Вони подорожують набагато швидше, ніж я гадала. Я бачу, що раніше мала неправильну картину майбутнього», – пробурмотіла вона. Джаспе схилився, ніби прагнучи її захистити. «Що змінилося?» – уточнив він. «Вони почули, що ми граємо, і прямують сюди», – винувато відповіла вона. Схоже, почуваючись відповідальною за те, що її налякало. Сім пар швидких очей блимнули на мене і відразу відвели погляд. «Коли?» – мовив Карлайл, повертаючись до Едварда. Едвардове обличчя, втілення напруженої зосередженості. «Менше, ніж за п'ять хвилин. Вони біжать, хочуть пограти». Насупився він. «Вздигнеш?» – запитав Карлайл, кинувши у мій бік блискавичний погляд. «Ні, не знаю на спині». «Обірвав він». «До того ж нам менш за все потрібно, щоб вони вловили запах і почали полювати». «Скільки?» – запитав Емету Аліси. «Троє», – коротко відповіла та. «Троє», – пхикнув він. «Нехай приходять», – стали віремені м'язи заграли на міцних руках. На частку секунди, що видалася небагато довшою, ніж була насправді, Карлайл поринув у роздуми. «Здається, тільки Емет був незворушний». Решта втупили у Карлайла стривожені погляди. «Ми продовжимо гру», – нарешті вирішив Карлайл. Його голос був спокійний, холоднокровний. Аліса сказала, їм просто цікаво. Вся фраза прозвучала потоком слів, що вилився за пару секунд. Я слухала уважно і зрозуміла майже все, хоча не чула, що наразі запитує Есмев Едварда беззвучним порухом буст. Я лише зауважила, як він ледь помітно похитав головою. На її обличчі прочиталося полегшення. «Ти ловитимеш, Есме», – сказав Едвард. «Я буду суддею». І став, як укопаний переді мною. Інші повернулися на поле, сторожко прочісуючи темну лісову гущавину гострими поглядами. Схоже, Аліса та Есме намагалися не відходити далеко від мене. Розпусти волосся», – звалів мені Едвард тихим рівним голосом. Я покірно стягнула резинку і струснула волоссям. Висловила в голос очевидне – «Вони вже на підході?» «Так. Стій спокійно, не рухайся, не висовуйся і не відходь від мене, будь ласка». Він добре приховав напругу в голосі, та я все одно її почула. Він дочесав моє довге волосся наперед, затуляючи обличчя. «Не допоможе», – м'яко сказала Аліса. «Я чую її запах через поле». «Я знаю», – забриніла у голосі невдоволена нотка. Карлайл стояв на підвищенні. Решта без особливого ентузіазму повернулася до гри. «Що тебе запитала Есме?» – прошепотіла я. На мить Едвард завагався, потім відповів. «Чи вони голодні?» – неохоче пробормотів він. Минали секунди, тепер гра тривала в апатичному ритмі. Ніхто не наважувався подавати і відбивати сильніше, ніж поштовхом. Емет, Розалія та Джаспер нерішуче топталися на внутрішній частині поля. Час від часу, незважаючи на жах, що скувував мозок, я помічала, як дивиться на мене Розалія. Її очі – згорнена книжка, та щось у міміці її вуст наштовхувало на думку, що вона розгнівана. Едвард узагалі не стежив за грою, його очі та розум блукали лісом. «Вибач мені, Бело, нестямно прошепотів він. «Я втнув дурницю, так безвідповідально викривши тебе. Вибач мені». Я почула, як спинулося його дихання, очі втупилися у праву частину поля. Він ступив на пів кроку вперед, стаючи між мною і тим, що наближалося. Карлайл, Емет та інші обернулися в одному напрямку, почувши за слабкі для мого вуха звуки кроків.